Ooste 281 Joosef neem die kind saam na die land, die klein jasjua word lelik aangeval, die herderse jongsien kruin swaar straf. To die orde in Joosef sy huis weer herstel was, dier dat die hoofrechter geen klag tegen Joosef meer wou aannem nie, het het gebeur dat Josef acht daal later na nabijgeleed dorp moes gaan om ’n werksopdrag te besichtig Die klein Yahshua wou saam met Jozef gaan, en Jozef het hom ook baie graag saam geneem. Die ouwers van die verlamde, weens verdoring, jong sien, was echter vreeslik toernig op Jozef en sy kind. Jozef moes echter, om die dorp te bereik, langs die huis van die ouwers van die jong sien voorbij gaan. Toe Jozef dus met die kyntje in die richting van die huis geloop het, is hy opgemerk, en die toernige beerman, het aan een van sy diensknechte, wat net so erg moetswillig was, en wat gewoon ek die skape van die beerman opgepas het, gesê, kyk, daar kom die timmerman juist met sy pespe gebroedsel die voetpad opgestap, gaan, en loop jy met alle mag met hylle met hierdie pad af, en as jy by die jong sien kom wat langs die timmerman loop, stoot hom dan met alle kracht om, so dat hy dood neerval en laat die ou spitsboef my dan maar ankla, dan sal ek hom op die wet wys wat dat kinders onder twaalf jaar nie toe is ten opzichte van wereldse sake nie. Toe die herdersseen dit van sy meester gehoor het, waarby hierdie hom ook nog een goeie beloning beloof het in geval hy die kind sou dood, het die seen plotseling uit die kamer gehardloop, en vir die josefinnig met grootvaartige moed gehartloop, Op hierdie oomlik het die verlamde sien Annas in die bed aan sy vader gesê, O, kyk hoe vinnig die herders sien sy dood gemoet hartloop en wat een verdriet sal dit vir sy ouwers wees. O, vader, dit moes jy nie gedoen het nie, want ek sê jy, soos ek dit nou sien, Jozef is rechtverdig en sy kind gewijd. Daarop het die verlamde sien geswyg, en sy vader het oor sy woorde nagedink maar op die selfde oomlik het die herdersseen in volle vaart by die keinkie aangekom en om in beduidende harde stamp tegen die skouwer gegee. Maar die keinkie het echt in die geval nie en het heel ergerlik aan die herdersseen gesê, Jy het dit gedoen vir een belooning, derhalwe is elke arbeider sy loon waard, en loon is volgens arbeid. Jou werk was om my te dood, Daarom is die dood dan ook jou loon. Op daardie oomlik het die herdersseen in mekaar gesak en was dood. Joosef het baie daarvoor geskrik, maar die kyntjie sê, Joosef, wees nie bevrees van wie en my nie, want wat hier met jong jongseen gebeur het, sal met die hele wereld gebeur, as dit ons wil omstoot. Daarop het Joosef verder gegaan, en het die gestorwe sien volgens die wil van die kynkie laat leeg.